Прекарваш два месеца шофиране по улицата пред дома си, 7 месеца правиш секс. Спиш в продължение на 30 години непробудно. Точно пет месеца прелиства списания, докато седиш на туалетната чиния. Поемаш цялата си болка наведнъж, всичките 27 страшни часа. Чукят се кости, блъскат се коли, порязват се пръсти, раждат се деца.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 Дух бил узарен от подобра идея. Можела да си го позволи, на всеки го, до последния човек, щяла да осигури място в рая. В края на краищата, всеки имал понещо нещо добро в себе си. Това било част от спецификациите на проекта. Новият план върнал лекотата на походката и цвета на страните и простановила дейността на Ада, уволнила дявола и взела всички, до последния човек, при себе си в рая. Новодошли или стари познайници, Нечестивци или праведни, в новата система на всеки го се полага едно и също време да говори с нея. Повечето хора смятат за мъничко бъбрива и свръхзагрижена, но в никакъв случай безразлична. Най-важната особеност на новата система е, че към всеки се отнася еднакво. Вече няма пламъци за едни, звън на арфа за други. Животът в отвъдното вече не означава, че получаваш или койка, или водно легло. Или пък някой ще се хранят със сурови картофи, а други със суши. И докато за някой ще има шампанско, за други само топла вода. Не, вече всички събратя и за първи път идея, която не могла да се осъществи на земята, се сбъдва тук истинско равенство. Комунистите са объркани и раздразнени, защото най сетне не са постигнали съвършеното си общество, само че с помощта на Бог, в когото те не искат да повярват.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 Които се оставил да ти си изплъзнат. Но само след няколко седмици започваш да се чувстваш безнадежно самотен. Докато се шляеш с един-двама приятели и с огромните тихи паркове, се чудиш какво се е променило. По празните пейки няма непознати. Няма семейства, които хвърлят трухи на патиците и се смеят, карайки те да се усмихнеш неволно и ти. Като излезеш на улицата, забелязваш, че няма тълпи. Няма гъмжило от работници из градите, няма е градската суетня в далечината, няма болници, отворени нон-стоп, сумиращи пациенти и търчащ персонал, няма влакове, надули сирени през нощта, с натъпкани в тях пътници, возащи се към дома. А чужденци едва се мяркат. Започваш да си мислиш за всички непознати ти неща. Осъзнаваш, че никога не си знаел как Каучукът се превръща в автомобилна гума.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 Защото ти това си си избрал, докато си живял. Падение на видовете В отвъдното ти си справен пред невероятна възможност, можеш да избереш какъв да бъдеш в следващия си живот. Би ли искал да си от другия пол? Да се родиш кралска особа? Или безкрайно задълбочен философ? Войник, комуто предстоят победни битки? Но може би ти тък му се връщаш от тежък живот.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 Излизащо от ноздрите ти, докато препускаш и заснежените поля. Оповестяваш решението си. Заклинанията са изречени, магическата пръчка е размахана и тялото ти започва да се преобразява в конско. Мускулите ти започват да набъбват, избоява кечу от гъста козина, за да те покрие като уютно одеяло в зимен ден. Врата ти започва да надебелява и да се удължава, а на теб това ти се струва нормално.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 Което забелязваш, е достолепен мъж с царствена осанка. Изглежда точно както би очаквала от един бог, освен дето е видимо изтерзан, с тревожно напрежение в очите. Вероятно ще обясни, че е силно безпокоено от разпространението на ядрените оръжия на земята. Казва, че често се събужда, облям в студена пот, от колосални взривове, които трещат в ушите му. Има и предвид казва ти, че аз не съм твоят бог.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 Вие, земляните, сте като вашия изследовател Кортес, застанал на един планински връх и готов да е смут на всеки плаж, обливан от вълните на Тихия океан. Значи сме насред тюпа на експанзионизма? Вмяташ ти. Не, не в този тюб със катой. Нека обрисувам по-общата картина. Ти и аз, нашите планети, галактиката ни, ние сме част от нещо. Което би следвало да възприемеш като неизмерима жива маса. Може да я наречеш гигангеса, но обобщаването на понятието в една дума може да ти внуши иллюзията, че имаш и най бегла представа за нейната колосалност. За да имаш отправна точка за сравнение, за нея ти си с размера на атом. Вашата земя избояла със своите неизброими пластове от неистово плодовити видове, вашата земя се равнява на един единствен протеин в сенчестите дебри на едничка от нейните клетки.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 Франкенштайн на Шели. Нощен той седи, сгръбчил в могъщите си ръце протрит екземпляр от книгата, и то чете. Тозамислено се взира в нощното небе. Също като Виктор Франкенштайн, и си има за лекар, биолог, който няма равен, и го вълнува дълбоко, болезнено, всяка история за създаването на живот. Той знае много за удохотворяването на бездушното.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 Уменията му станали перфектни, а прецизните му пръсти изваивали с ослепително амбициозна точност всички животни на предела на необятното му въображение. Но тогава, без да се усети, той пресякал своя рубикон. Създал човека, неговото най-ценно притежание, неговото съкровище, гордост, образцов експонат и фиксидея. За разлика от другите животни, за които всеки ден бил като предишния, човекът обичал, търсил,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 Гракомакедонците нападнали съседите си, римляните начинали аросните си набези, а после се оказали обсадени от варвари и готи. Византия се въздигнала и сринала, обляна в кръв, китайците примъмвали и разкъсвали, европейците се нахвърляли едни срещу други. Ярките цветове на неговата земя потъмнели от кръвта на човека, и той не можел да стори почти нищо, за да спре това. И през цялото време гласовете на човека го достигали с молби за помощ.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 Създателите, бесилни, бягат от нещата, които са сътворили. Актьорският състав Нещо ти просветна, когато чудецката песничка Весело, весело, весело, весело, животът е само сън. Заподозря, че може би си пеперуда, която сънува, че е човек, или още по-лошо, мозък стъкленица, който възприема гледки, звуци, миризми и вкусове. И всичките е само съновидения. И зачака смъртта да те събуди, за да разбереш дали си имаш пъстри крила или си заобиколено стъкло. Но се оказва, че си сбъркал. Не живота е сън, а смъртта. И още постранното е, че това не е твоят сън, а не чий друг. Сега си припомняш, че в сънищата ти винаги е имало статисти, тълпите в ресторанта, групичките поемолове и училищни дворове, другите шофьори на пътя и невнимателните пешеходци.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 Въпреки че на повечето им се иска да можеха. Мястото е равномерно осветено от луминесцентни лампи. Не всички тъгуват, когато повиквателите влязат и извикат следващите имена по списък. Тъкмо обратното, някои хора умоляват и настояват, просвики се в краката на повиквателите. Това са най-вече унези, които са били тук дълго, прекалено дълго, особено ако ги помнят с лошо. Да вземем за пример фермера е там.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 Удивително неинтелигентни са. Сбърчват вежди, когато се опитват да следят какво казваш. Ще ги облегчиш, ако говориш бавно, а понякога рисуваш и картинки. По време ще се изцъклят и ще кимат, сякаш ще разбират, но съвсем ще са. Изгубили нишката на разговора? Да те предупредя, когато се събудиш в отвъдното, ще си заобиколена от тези същества. Ще се блъскат и боричкат покрай теб.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 Същност толкова сложни, че вместо да подходят към тях директно, съществата решили, че може да е полезно да създадат суперкомютри, програмирани да открият отговорите. Така, че вложили труда на десетки поколения, за да ги проектират. Ние сме техните машини. На старейшините в общността им тази стратегия се сторила на худчива. Обягнал им обаче един проблем – за да построиш машина, поумна от теб самия –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 когато най-малко я. Очакват. Когато умреш, си изправяш пред група колекционери. Разпитват те и се странят да разберат мотивите ти. Защо реши да прекратиш тази връзка? Какво ценеше в онази? Какво му беше на едикой си, коя ти се струваше, че има всичко, което си желал? След като се опитват, но не успяват да те разберат, те изпращат обратно, за да видят дали още един рунд експерименти няма да изясни нещата. Това е единствената причина Вселената ни още да съществува. Колекционерите са пресручили графика и са надхвърлили бюджета си, но им е трудно да приключат това проучване. Те са умаяни и най-блестящите сред тях не могат да го уловят в цифри. Тревога. Докато сме хора, прекарваме времето си в търсене на големи, смислени преживявания.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 Създаваме връзки, караме се, разделяме се и започваме наново. Когато сме в човешки тела, вселенският крах не ни интересува, интересуват ни само срещата на погледи, оголването на парченце плът, галещите тонове на любим глас, радостта, любовта, светлината, разположението на някое стайно цвете, оттенъкът на маска боя, видът на прическата пи. Хубави вакансии са тези на земята, изпълнени с дребните ни драми и суетни. Ценим тази умствена почивка на неописуемо много. И когато се принудим да си тръгнем заради износването на унези деликатни малки телца, понякога ще ни видите отпуснати сред повея на слънчевите ветрове, хванали сечивата си, загледани в космоса с навлажнени очи в търсене на безсмислието. ОС Самото начало на отвъдното намира свитък, който те информира, скривия почерк на древен писар.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 Загърнат в бяла руба, заобиколен от ангели, свирещи на арфа. Проблемът е, че не това си искал. Ти си се събръкнал дълбоко за отвъдно с бързи коли, опасен чар, пиечка и здрав секс. В сравнение с него този рай изглежда безнадежно незадоволителен и застоял. Вместо да хвърчиш с реактивна раница, носиш бял чершав, който не ти става. Безкрайни бели колонади са заменили неелектризираните пулсиращи градове. В бюфета се предлага манна и мляко вместо суши и саке. Музиката от арфа е влудяващо бавна. И ти си все така непривлекателен, както всякога. Тук няма нищо за правене. Затлъстелите хора вляво от теб играят брич. Цялото това разочарование напоследък поставя Бог в неловка ситуация. По настоящем той прекарва голяма част от времето си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 Нароява се цяла класа от вечно отлагащи хора. Когато си насручат нова дата, другите им се присмиват, като наричат това смъртна заплаха. Появява се огромен обществен натиск самоубийствата да се довеждат до край. Най-сетне, след много злоупотреби със системата, се приема закон, че оговорената дата на смъртта не може да се променя. Но в крайна сметка хората установяват, че не само ограничеността на живота, а изненадващото настъпване на смъртта са ключови за мотивацията. Затова започват да задават възможни периоди за срещите си със смъртта. В тази нова рамка, приятелите им устройват празненства изненади като рождените дни, само дето като изкочат за дивана, ги убиват. И тъй като не знаеш кога приятелите ти ще ти устроят парти изненада, от колешната философия Живей за мига се завръща. За съжаление,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 Защо живееш на такова място, толкова далече от земята, вместо долу на фронта с нас? Този въпрос го хваща неподготвен. Явно никой не му го е задавал от доста време. Трудно е да се каже еферката светлина, но като че ли благите му очи се насълзяват. Той поглежда скупнеш към небето. Известно време живях на земята, отговаря. Никога не съм си падал по излишествата, но все пак имах няколко къщи в различни страни.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 Неговото паство са микробите. Хроничната война за връжеска територия, политиката на симбиоза и инфекция, възходът на щамовете това е шахматната дъска на Бог, където доброто се сблъсква с злото на бойното поле от повърхностни протеини, иммунитет и устойчивост. Нашето присъствие в картината е някаква аномалия. Тъй като ние средата, в която микробите съществуват, не засягаме жизнения им цикъл, оставаме незабелязани.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 Ангели сърфи, време като в Сан-Диего. Но когато пристигна за първи път, си изненада откри, че всичко е занемарено. Градините бяха обрасли. Ангелите, измършавели, седяха на Одеала с малки картонени чашки за подаяния пред наштърбените си арфи. Издрънкаха кратка мелодийка, когато влизаше. Времето беше топло, но небето си вееше от смок. Бог го няма. Носи се слух, че напуснал отдавна, като казал, че веднага се връща. Някой предполагат, че въобще не възнамерява да се завърне. Други казват, че Бог е полудял, трети уверяват, че не обича, но е бил призован да създава нови вселени. Твърдят, че е досън или че има Алцхаймер. Допускат, че е отишъл да си поспи или нагуляй. Говорят, че на Бог му е всетая или че не му било.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 а заради неговото местонахождение. Новите кръстоносци атакуват неверниците, според които Бог ще се върне, новите камикадата бомбардират онези, които вярват, че Бог има работа в други вселени. Новата 30-годишна война се е разразила между онези, които мислят, че Бог боледува физически, и онези, според които допускането за накърнимост е светотатство. Новата стогодишна война се води между решилите, че той никога не е съществувал. И убедените, че е на романтичен пикник с приятелката си. Такава е историята. И ето защо сега се криеш под това оголяло дърво. В ушите ти трещат картечници. Носът те боли от агент Ориндж Оринж-3», ракети от базуки озаряват нощта. Притиска се към почернялата от кръв почва, докато листата къпят наоколо ти и предано браниш своята версия за несъществуването на Бог. Блуждаещ огън.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 как праправноците им приемат други религии, как гените им постепенно изчезват. Не се налага да открият как Мойсей, Исус и Мохамед последват съдбата на Озирис, Зевс и Тор. Междувременно подритват пръста и протестират. Не разбират, че са били благословени с изолация от бъдещето, докато грешниците са прокълнати да наблюдават. Всеки миг от него в синьо-зеленото сияние на екраните. Стимул.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 Шефът ти, таксиметровия шофьор, сервитьорката. Като актьор, ще можеш да видиш задната страна на нещата. Когато приключиш разговор с някой благодателстван, се озоваваш зад колисна чекалня, където наклонени гради подпират декорите, които отпред ти изглеждат като стени. Има дивани, и можеш да си взимаш десерти от автомати. Бъбриш с други актьори, докато чакаш реда си за следващата поява. А тя ще е, да речем. В 12 часа и 53 минути някаква привидно случайна къвга в метрото. Всеки път преди да се появиш, ти дават картонче със сценарии. Като цяло, инструкциите са. Неясни. Например, може да пише да се направиш неизненадан, когато се натъкнеш на облагодателствания, и още да се престориш, че тък му си си купил куче, или пък да се държиш все едно в умът и все работата.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 Защо взимаме ролите си така при сърце? Защо не се вдигнем на стачка и не разтръбим истината? Един от факторите е искраността по лицето на любимата ти, живота ти от неочаквано породени емоции, чистосърдечната и вяра в случайността и спонтанността. Ти си ропна тази божествена сериозност в очите и, на мирогледа и, граден върху един свят на възможности. Но всъщност има по дълбока причина да играеш ролята си толкова убедително.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 Хвалят се за отминали подвизи и съдържат в себе си опита на цял един живот. По този начин смъртоклочовете са се наложили като космическа закачка с тленността. Хората са открили, че не могат да спрат смърта, но поне могат да плюят в чашата и. Този процес започнал като добронамерена революция срещу тишината на гробищата. Проблемът за унези от нас, които още са живи, е, че все по-трудно определяме кой е мъртъв и кой не. Комютрите работят нон-стоп, уреждайки социалните отношения на мъртвите, поздравления, съболезнования, покани, флиртове, извинения, любезности, вътрешни шеги, закодирани послания между хора, които се познават добре. И вече се вижда, на къде върви това общество. Повечето хора се измрели, а ние сме сред мълцината останали. Когато на своя ред умрем се задействат нашите смъртоключове,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 Кой кого е обичал, кой се е кой е изневерявал? кои са се смели заедно на екскурзии или празнични вечери. Връзките на всеки човек шефове, братя и любовници са увековечени в Електронни комюникета Смъртоключовете възпроизвеждат обществото така цялостно, че с тяхна на помощ би могла да се реконструира цялата социална мрежа. Спомените на планетата оцеляват в нули и единици.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 а остават неизменни за винаги. Аз овете ти са отвъд времето. Отнема известно време да свикнеш. Различните твои лъчи може да се натъкнат едни на други в магазина за хранителни стоки, също както отделните хора на Земята. 76 годишната ти същност може да отида до любимото си поточе и да попадне на 11 годишната ти същност. 28 годишната ти същност може да скъса с любимна вечеря и да забележи как 30 годишното ти, аз отива на същото място и вкусва от атмосферата на разкаяние, надвиснала над празния стол. Обикновено отделните твои аслове се радват, когато се срещнат, защото споделят едно име и минало. Но те са покритични едни към други, отколкото към останалите, и за това бързо забелязват навици, които ти лазят по нервите. Това е факт от отвъдното. Не се изненадвай, когато откриеш, че след разлагането ги на различни възрасти, отделните ти обикновено се отчуждават помежду си. Разбираш, че ти на 8 години има по-малко общо с ти на 32 и на 64, отколкото си очаквал. 18 годишната ти версия намира повече общ език с други 18 годишни, отколкото с 73 годишния теп.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 Хората са малките мрежови единици на хардуер, в който работи масивна и невидима софтуерна програма, дело на трима космически програмисти. Програмистите са експерти създаването на гъвкави изчислителни субстрати, изградени от възли и в този случай хората, които са мобилни, самолекуващи се и широколентови. Всеки контакт между хората мрежата обработва неизмеримо големи числа, преустройвайки колосалната си схема в движение, пресмятайки заради същества от друг мащаб. Изненадата е, че всички изчислителни операции се извършват под повърхността на съзнанието ни. Така, че много внимава и следващия път, когато клепачът на съседът и потрепери едва едва. Обикновено никой от двама ви няма да го забележи съзнателно, за разлика от подсъзнанието ви. Засеченото потраперване отприщва каскади от промени в тези скрити части от мозъка ти.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 Мозъкът на туриста срещу нея подема сигнала и изчисляването продължава по-нататък. Така навсякъде и с огромната мрежа на човечеството сигналите се предават с огромна скорост, без никой от нас да знае, че пренасеме съобщения. Невълното почесване с пръст под ръба на шапката, внезапното настръхване, точният момент на едно мигване, всичките носят информация и отвеждат обработката към следващия етап. Човешката раса е изполинска мрежа от сигнали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 Програмистите ги оборудвали с механизъм тип «ключ-ключалка за себе възпроизводство», когато часът настъпи. Но не предвидили аномални алгоритъм, нито как той по случайност ще генерира силна самота у възлите, нужда от компания и проистичащите от това сеги на драми и удовлетворение. Последвалото любене многократно увеличило размера на матрицата, като от хиляди възлите станали милиарди. Поради причини отвъд разбирането на програмистите,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 Успоредно упражняваш няколко професии, всички, за които си си мислил, когато си бил помлад. Едновременно отброяваш секундите до изстрелването на космическа ракета и защитаваш клиента си пред съдебно жури. В един и същи момент почистваш ръцете си в подготовка за операция на жлъчен мехур и шофираш камион с ремарке по магистрала в Ню-Мексико. Ограниченията на място и време ги няма. Това, казваш на Ангела, е страшно много работа.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 Е проявление на същия този кварк който се носи стремително по супермагистралата на време пространството, която сам е създал. Той започнал да пише историята на света с саги за война, любов и изгнание. Докато разгръщал историите ни и оставил сюжетите да се развиват естествено, кваркът ставал все по-талантлив разказвач. Повествованията добили фини измерения. Главните герои се сблъсквали с сложни морални дилеми. Злодеите излъчвали чар. Кваркът черпел вдъхновение. От собственото си минало на самота в празния космос, младежът, заровил главава възглавницата, разведената жена, която се взира през прозореца на кафенето, пенсионерът, гледащ реклами, те станали пророците в текста му. Но кваркът не се задълбавал в самотата. Открил, че не може да се насити на любовните истории и секс сцените.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 С тази програма за пестене грандиозните ливади и планини се изобразявали само когато е имало кой да ги гледа. Подморската повърхност, където не плували подводници, нямало нищо нарисувано, нямало джунгли там, където не били стъпвали следователи. Тези консервационни мерки били задействани още преди да се родиш. Но нещата са на път да се влушат. Дори и с тези програми за енергийно управление, кваркът се остава претоварен.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 че едно нацъртане под обвивката му би разбило сърцата ни. Така, че планът му е малко по-различен. Светът ще свърши в сън. Всички създания на кварка ще се сгушат на мястото си. Костюмираните служители, пътуващи до работа сутрин, полека ще се отпуснат в дрямка зад воланите си. Магистрали, локомотиви и подземни железници ще забавят и безмълвно ще спрат.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 докато напълно спре в средата на безкрайната празнота. После остава така колкото му е нужно, поемайки си дъх. Ще почака множество хилядолетия, докато възвърне силите и оптимизма си, за да опита пак. И така няма отваден живот, а дълъг контракт, Всички ние съществуваме в паметта на тази частица, като оплодено лейце, което чака да се излюпи. Нарцис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 Ето защо Бог пази все по-голяма професионална дистанция от любимите си същества. Докато продължава да се отдръпва, светци и мъченици запълват вакуума като негов маркетингов екип. Сега го е срам, че не ги спрял е спрял порано, вместо това се осъмотил, а те избълвали безброй жития. Но тази история има щастлив край. Наскоро той си изправил лице в лице с ограниченията си и това го доближило до нас.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 може да попаднеш на Решев, семитския бог на епидемиите и войната. От челото му расте глава пагазела, той гледа замечтано миновачите през прозореца. Между щандовете в хранителния магазин може да се сблъскаш с вавилонския бог на смъртта Нергал, с гръцкия аполон или ведическия рудра. В мола ще забележиш богове на пламъци и луни, богини на сексуалното общуване и плодовитостта. Божества нападналите бойни коне и избягалите роби. Въпреки дегизировката им, те се разпознават отдалече по изполинските си размери и отличителни белези като лъвски глави, множество ръце или опашки на влечуги. Чувстват се самотни, главно защото се изгубили поклонниците си. Някога лекували болести, били посредници между живите и мъртвите, раздавали по малко зърно, защита и отмъщения за онези, които им били верни. Сега никой не знае имената им. Никога не са искали да се раждат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 Скандинавския Один В телефонния указател на отвъдното можеш да намериш аборигенската змия на дъгата, пруския земпад, венския бърстук, Алгонкинския гитче сърдинския маймон, маймун, трекийския с бешосурт. В някой ресторант може да станеш свидетел на всете и хладните отношения между вавилонската богиня на морето Тиамът и бога на бурите Мърдук, който някога е разсекал на две.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 сега те си поделят самотна бутилка вино. Тук виждаш бога на светлината Атея от Туамоцкия. Архипелаг Кисина Намотане, който в златните си години мятал по баща си мълниите на своя предтеча фатотири, сега цялото семейство седи в кръг, вандетите им са се охладили и надали ще се разпалят пак виж, ето го уири Мати, бог на бурите и ветровете, който посветил живота си на това да наказва своите братя божества.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 Въпреки, че боговете се избрали да се събират тук, истината е, че те не се понасят помежду си. Объркани са, защото са се озовали в отвъдното, но дълбоко в себе си все още вярват, че пара да го командват те. Обикновено са се издигнали догоре благодарение на агресията си и още искат да се наложат над останалите. Но тук вече не се намират на върха на иерархията, вместо това рамо до Рамо страдат в едно братство на забравените.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 Започваш да подозираш, че всъщност дълбоко в себе си тя се страхува да не би някой особено здравомислещ теолог да отгадна отговора. Всичките подсказки са си били там и са им пречели единствено личните особености на хората. Забелязваш облегчението и, докато гледа как човешките предразсъдъци и традиции възпрепятстват проницателните теологични догадки.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 и наказващ се промъкнат зад теб. Даряващият шепне в едното ти ухо. Не е ли прекрасно, че разчиташ кода? Наказващият съска в другото. Когато проумееш механиката на привличането, това убива цялото удоволствие, нали? Подобна сцена е типична за отвъдното и иллюстрира колко много са ни наценили и двете страни. Тази игра винаги свършва с разочарование за тях, Щом установят?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 защо нацъртането в механизма на любовта не влияе на опьяняващия и чар? Ословно наклонение. В отвъдното те съдят не спрямо други. Хора, а спрямо теб самия. В частност, съдят те по това, което си могъл да бъдеш. Така ония свят много прилича на този, само че включва всички ти, които са могли да съществуват. В някоя сансьор ще срещнеш твои по-успели версии, може би онова...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 И са се извинявали по-често. Накрая не издържаш повече да се навърташ покрай край по-добрите «теп». Откриваш, че никога през живота си не си се надпреварвал толкова бясно с някой друг. Пробваш да се мутаеш с пониши «теп», но това не облегчава смъденето. Всъщност никак не харесваш тези по-незначими «теп» и се отнасяш осезаемо надменно към леността им. Ако бяхте спрели да гледате телевизия и се бяхте вдигнали от дивана, нямаше да се намирате в това положение. Им казваш, когато въобще си правиш труда да общуваш с тях. Но в отвъдния живот по-добрите, ти винаги ти се навират в очите. В книжарницата ще видиш един от тях хванал под ръка любящата жена, която ти остави да ти си изплъзне. Друг преглежда рафтовете и прокарва пръсти по книгата, която успял да напише. Виши онзи, дето ти чудван. Има много по-хубаво тяло от твоето, благодарение на постоянството в тренировките, което ти така и не прояви. Накрая заемаш отбранителна поза, като търсиш причини, защо не би желал да си толкова възпитан и добродетелен във всяка ситуация. Неохотно се сприятеляваш с някой от по-западналите, теб и отивате да пиете. Дори и в бара виждаш. По-добрите, теб да черкят приятелите си, празнувайки последния си сполучлив избор. По този начин наказанието ти в отвъдното е умно и автоматично регулирано. Колкото по-малко използваш потенциала си, толкова повече от унези досадни, теб ще трябва да се справиш. Търсене В мига на преход от живота към смъртта се променя само едно – губиш инерцията на биохимичните цикли, които карат механизма да се движи. В момента преди смъртта ти още си съставена от същите квадрилион трилиона атоми, както в момента след смъртта единствената разлика е че съседската мрежа от дружески контакти е спряла да работи. В този миг атомите почват да се разотиват, тъй като вече не рубуват на мисията да поддържат човешка форма. Взаимодействащите си части, които някога са съставлявали тялото ти, започват да се разнищват като полувер и всяка нишка следва своята спирала в различна посока. Подир последният ти дъх тези квадрилион-трилиона атоми започват да се смесват с земята по край теб. Докато се разлагаш,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 В хода на животът изчупените възи се самозалепват, разтопената вода замръзва в снежни човеци, разбитите сърца намират любовта, реките текат обратно. Бракове се връщат по траливи пътеки и завършват серотични запознанства. Преживяваш наново радостите от половия живот, които стигат кулминацията си в целувки, вместо в сън. Брадът и мъже стават деца с гладки лица, които ходят на училище за да се освободят полека от изначалните грехове на познанието. Четенето, писането и математиката се изтрити. След това изличаване на образованието, абитуриентите се смаляват, пълзят, зъбите им падат и те достигат най-висшата чистота на детето. В последния си ден, докато пищат, защото това е краят на живота им, бебетата пропълзяват обратно в отробите на майките си, които в последствие на свой ред се смаляват и се връщат в отробите на своите майки. И така нататък, като мътрюшки. В този живот на заден ход иш блажени очаквания за това какво следва, докато преживяваш историята си наобратно. В момента на обръщането изпитваш истинско щастие, защото, макар живота да трябва да се изживее в нормалната посока първия път, ти подозираш, че ще го промееш истински само при второто превъртане. Но те очаква болезнена изненада. Откриваш...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 ICBN 978-619-00-0046-4 Фабер Велико Търново, ПК 241: www.faber-bg.com